Bismilahi wa imanani Allah al-kawn wa zamanu bislami wa imanani qada al-kawn wa zamanu Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum assalam Zahaliy ma Allah subhanahu wa ta'ala nasim blagodatima A posebna zahvala pripada gospodaru Nevesa i zemljina blagadati Islama. Neka je salavat i selam na pečetnom svih poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Na njegovu časnom porodinu su njegove asahabe i sve njegove, njegove iskreni sedmjenike do sudnjega dana. Ova naše druženja su posvećena hadithu Allahovu poslanika aleyhi sallatu ve sellam. I već se družimo, naravno, više godine, ne radi se o jednoj godini dana, pa mi smo došli recimo do 88. hadita u knjizirijadu Salahin, što ukazuje na više od 200 održavanih predavanja i druženja u okviru ovog serijala. To naravno govori da druženje sa haditom Allahov poslanika, ali i svalače, čovjeka nijukom slučaju ne može umoriti naprotiv svako novo druženje kod čovjeka pobuduje dodatnu želju za učenjem hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Svaki hadis nosi sa sobom nove poruke, nove pouke, novi porifici za načinjenje dobro i eventualno odvraćanje od onoga što nije dobro. An Abi عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العاصرة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من ثبر عندنا فكرهت أن يحبسني فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ رَوَهُ بُخَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلِ Od Abu Sarva'ate ili Abu Sirva'ate kako se prenose dva načina čitanja ove kunje Hukve ibnul Harit radijallahu ta'ala on se prenosi da je rekao klanjao sam i kindio namaz za Allahovim poslanikom sallallahu aleyhi ve sellem u Medini nakon što je predao sena ustao je i žurno izišao, prelazeći prako ljudi ono, prako njihovih ramena, žurno je izišao i otišao u sobu neke od svojih supruga. Pa su se ljudi iznenadili, uznemirili se zbog njegove žurbe, prilikom izlaska. Pa se pojavio lahko poslanika, ne izišala, toga i vidio da su se oni začutili njegovom izlasku. Pa im ja rekao, Sjetio sam se da imam nešto od zlata ili srebra, er odnosi se na nakit, na, na vrijednost, dakle odnosi se na zlato ili srebro, može da se odnosi na zlato ili srebro, dakle nešto od vrijednosti, dakle zlata. Spominje su u privodima da se radi o zlatu, ali e, to može da se odnosi također na, na, na srebro. Sjetio sam se da imam nešto od zlata kod svoje kuće, pa sam Osjetio prijezir i nelagodu da, da se to zadrži kod mene. Pa sam naredio da se to što prije podijeli. Ovaj hadith bilježi Buharija u svome sahijehu. A je se u jednom drugom rivajetu da je u kući imao nešto od zlata vezanog dakle, za sadaku. Imao nešto što mu je dato da to podijeli kao sadaku. Pa je on prezirao da to kod njega prenoći, da to već ne podijeti. Ovaj hadith Amlahovog poslanika, rej, sr.t.s. Sr. bilježi Buharija što govori o njegovoj ispravnosti, njegovoj vjerodostojnosti, jer hadite koji bilježi Buharija i muslim, to smo već dosad naglašavali, nije potrebno provjeravati njegovu vjerodostojnost. Dok ostale hadite, hadite koje bilježi Abu Dawud, Nesaija, Tirmidija ibn Manja, Imam Malik, Imam Ahmed, Abdur Razaf i tako dalje, Ostalim u haditi, te hadite je potrebno provjeriti da li su oni vjerodostojni ili ne. Dakle, podliježu, provjerim. Dok haditi koje bilježe Buharija i muslim u svojim sahihima, u svojim vjerodostojenim izdirkama hadita, ne podliježu, provjerim. Recimo, ponekad se kaže bilježi imam al-Buhari rahimah umbahu ta'ala u Edemu ili piše u Edebul Mufrad, to ćete naći recimo u fusnotama nekih, nekih dijela na gospodskom jeziku, A imamo Edebul Mufrad preveden na gospodski jezik. Pa kada se kaže bilježi Buharija u svom Edebul Mufradu, to nije isto kao da ga bilježu u svom sahihom. Znate da kod haditkih zbirki, posebno kod dva sahiha, postoje žestoka pravila kod bilježenja hadita ili kod spominjanja hadita u tim haditkim zbirkama. Dakle, haditi koji su vjerodostojni, a nisu ispunili te šartove koje su, koje su postavili pred sebe Buharija i Muslim, iako su vjerodostojni haditi, recimo nisu zabilježeni u njihovim haditkim zbirkama. Dakle, kada se kaže bilježi Buharija u Edebul Mufradu, nije to kao da se kaže bilježi Buharija od slome sahije. Hadith u Edebul Mufradu odliježe, dakle, provjeri, da se provjeri njegova njegova vjerodostojnost, da se provjeri, dakle, njegovo, uh, njegova ocijena. Isti slučaj je sa Budavudom, Termidijom, Nesajom, Nemađom, uh, Malikom u njegovom Ortau, zatim Aperazahom u njegovom Usannafu i brojni druge hadijske knjige. Imamo tu ono što je kod nas manje poznato i nažalost kaženo zbog neupoznavanja sa islamskom literaturom ostale mnogo mnogo nepoznanica. Mali broj ljudi na našim prostorima kada se govori recimo o islamskom vjerovanju uopće nije upoznato da postoje da postoje djela iz islamskog vjerovanja koja su zabilježena, koja su zabilježena tako po Recimo kao što je knjiga Kitab Sharia od al kao što je recimo kitab sunne od imama Ahmeda od imama Abdullah ibn Ahmeda kao što je uh, sunne od uh, Ibn al-Khallal kao što je sunne od Ibn Abi Asima kao što je šarh usuli uh, šarh od al-Lalaka i sve su to akidetska djela u kojima se nalazi ponešto govora od ovih pomenutih autora ali su, uh, su poglavlja iz islamskog vjerovanja u kojima su u kojima se nalazi hadis koji govori o tom poglavlju. Dakle, hadisi i predaje koji se prenose ponekad su zabilježene, dakle predaje, predaje od ashaba i tome slično, ako je govori o dotičnom poglavlju koje spominju ovi velikani. I naravno i ta dijela podliježu ocjeni hadiza. Tako dakle, i ta dijela dakle podliježu ocjeni hadiza, tih predaje. Pa su tako, recimo i ta dijela, naravno, balažu za vana šeha vana, neki od njih, poput uh, sunnata od uh, Ibn Ri'asima, uradio je, dakle, valorizaciju, ocijenio je hadita i predaj, ocijenio je, dao svoj komentar, katki na to. Kad kažem komentar, dakle, po pitanju ocijene hadita. Uh, Jeste slučaj, dakle, sa sunnatom od uh, uh, Ibn od Al-Khalala, zatim... Imamo tu i druga hadithka djela poput Šarhu usulili atiqad od El Lali Ka'ija. Imamo na bosanskom jeziku jedan dio te knjige prevedan, a radi se o knjizi kojim u kriliku da vidim, mehki je uvez knjiga koja govori o Elijama. Taj dio je prevedan iz knjige, dakle, Šarhu usulili atiqad od El Lali Ka'ija. Ovo nam govori koliko je naša vjera prenesena pouzdanim lancima prenosilaca i koliko je naša vjera oslovljena, oslovljena na na pouzdano prenošenje. Dakle, naša vjera nije zasnovana na, na pričama. Naša vjera nije zasnovana na nekim kazivanjima, na nečemu što nije utemeljeno, što se ne može provjeriti i tako dalje. Nego sada pogleda, dakle, iz islamskog vjerovanja i e, iz islamskog prava. E, čak mi imamo, recimo, iz e, Sire Allahova poslanika, ali je sada djela koja su, dakle, e imamo predaje koji su takođe ocijenjene imamo vjerodostojnu recimo vjerodostojna sira poslanika alejsalatun selam imamo sirna babija sirna babija fi dawl masadir al asliya takođe dakle gdje su predaje ocijenjene kada se prenosi na primjer ni zeta da je hadis poslanika alejsalatun selam ili njegova biografija najprenesena od uri pojedinačno Znate da su predaje, recimo, moro ću navesti samo primjer, vidite koliko je to sve istraženo i koliko se o tome vodi računa. Recimo, ne predaje kod boravka u pećini Taur, kada je vlago poslanika, ali je sada sa mi je uvek, ali je bakta, ali je ono bilju pećini Taur. One predaje pavuke iz levo mrežu, u golub je napravio gnjezu i tako dalje, te predaje nisu prenesene vjerodostajnim vjelancem pred nosilaca. Se spominja, nisu one prenesene vjerodostajnim vjelancem pred nosilaca. da ti bijelovi predaje, dakle, nisu prineseni vjerodostvoj. One su prinesene i one se spomenu, jer ne utiču, one se spomenu, dakle, spomenute su one u knjigama, uh, one ne utiču, recimo, na, na uh, islamsko vjerovanje, uh, ne utiču na propise, nisu vezane za propise, pa da će čovjek, zbog to što predaje nije prinesena najpuno zdarijim lancem prenosaca, da to utiče na, uh, na određene šarijatske propise i donošenje šarijatsko-pravnih rješenja. To su više vijesti, koji se desile, dakle, vijesti o nekim događajima koji su se desile. I naravno, tu je drugačija, tu, je, tu postoje drugačija pravila, dakle, drugačija su pravila kod prenošenja određenih predaja, a nisu vezane za propise, nisu vezane za islamsko vjerovanje. Vi znate da je dozvoljeno prenošenje i slabi haditha pod određenim uslovima, pod određenim uvjetima. Nije dozvoljeno u svakom kontekstu prenositi. Ima, š, zašto su, recimo, hadithi inače bilježili slabi hadith? Zna da je zade hadisla. Naravno, vidi se za pitkoj zašto su hadisi slabi, zašto nisi hadisi saкупljeni u vjerodostojnim zbirka, jer kaže imamo recimo slabih hadisa prenesen pre vremena recimo ne bude avuro zbirka hadisa, pre vremena i slabi hadisa to. To je značni isprav. može biti značenje njegovog isprava. A može se i desiti da recimo imate a, dijela u kojima zabilježi čak izmišljeni hadisi apokriptni hadisi. Uloga Muhadjeta je bila da on zabilježi ono što se prenosi od dotičnih osoba. Ne ubacije nekakav svoj komentar. Prost. Prenosi se od njega, on prenosi od njega, on prenosi od njega, on prenosi od njega da je rekao taj i taj. I on je onima koji istražuju, koji uče, rekao, prenosi se od njega. A natavi koji traži znanje je da odi za provjerišće li bio povod za, je li on učio od njega ili nije, Jeli on učio od njega ili nije? Je on učio od njega ili nije? jeli to ovaj rekao? Je onaj pouzdan? jeli bio mu jeli Je govorio, na primjer, ovaj se zove Ahmed? A imamo Ahmeda ibn Hanbera koji je bio učenjak. I ovaj dođe i kaže, prenosi se da je Ahmed rekao, avudirajući nato da je rekao Ahmed ibn Hanber, a nije, misli se na nekog Ahmeda drugog. To se zove tedliz u u hadithkoj znanosti. I to je vrsta, vrsta slabosti u hadithu. Ovo se govorim, naravno, da, da odnos prema hadithi, hadithkoj znanosti se shvati puno jače i uzbiljnije nego što se shvata inače u našim, u našim područjima. I druga stvar, postoji još jedan veliki razlog do kojeg sve ovo govorim, zato što veliki broj ljudi na našim prostorima, nažalost, ima sumniju haditha Allahov poslanika ali je svala. I čujete ih kad govori, znači da sumljaju oni da je poslanik, salallahu alaihi wa sallam, istina. Nego kaže, šta je meni garant da je to rekao poslanik, alaihi sallatom sallam. Zato što hadith on ništa ne zna. Kako ja sad znam, ovu knjigu je napisao, on rekao, kako ja znam da je to rekao poslanik, alaihi sallatom sallam. Zato što nije upoznat, nije upoznat po e, tome kako je hadith uopće prenesen. I još jednu stvar ću spomenuti, također je važna, a radi se ponekad o istraživačkom radu i pravilima o istraživačkom radu, gdje se recimo kod istraživačkog grada oni koji su dakle na fakultetima, oni to znaju, kod istraživačkog grada, recimo i navođenja literature, dovoljno da se navede iz neke knjige. Navede se da je recimo Gazalija spomenuo da je poslanik Aleksa, što sam rekao, to i to. I kaže, ispominje taj hadid Gazale u svom jehja ulumuddin. I to se uzima kao mjerodavno po nekim pravilima, po pravilima e, istraživačkog rada. Međutim, ovo je neispravno. U hadidku iznanosti ovo je neispravno. Ovo je, znači u istraživačkom radu, u istraživanju, dakle, ovam općenito, dozvoljeno da se spomine ovako, da se navede nečija riječ od zajednih, kako koliko se koji su završili školu, znaju kako se to navodi. Dakle, kaže se, rekao je taj i taj, ili se paraprazira i kaže se, bilježi se u tom i tom dijelu. Međutim, hadith se ne može tako navoditi. Kad se kaže, recimo, ako smo čak taj hadith i pročitali u Meddi, i rekao Gazalija da je to, da je taj hadith zabilježio Buharija, mi se moramo vratiti na Buhariju na zbirku haditha, provjeriti je li Buharija rekao taj hadith i tek onda ga spomenuti u svom radu. Moramo se vratiti dakle na hadit kod djela da potvrdimo je l to ispravno ili nije. Vi se kaže, hadit bilježi Buharija, bilježi Muslim, bilježi Ibn bilježi Tirmizi i tako dalje. I navodi se rado sedam, dakle uvijek se spominju prvo Buharija, Muslim, pa se tek onda navode autori ostali, ostalih starih hadiskih djela. Ovo je također važno djelo. Ovo može koristiti dakle kod kod čitanja literature Jer nekada se pojave, ne domni se ovo znam, po, po nekim pitanjima koja se postavljaju, pročita se, pa se pročita u hus noti, hadid se izbilježio taj i taj. Je li on vjerodostojan, nije li Zatim, da ja je iz neke druge knjige, nije... Pojavila se neka pogreška zato što je preneseno iz neke druge knjige, nije hadid tako itd. Od emaneta u znanju jeste da se te stvari provjere, o originalnim dijerama u izvornim djelima i da se tek onda spomenu. Ovo sada bude e, u kontekstu dakle pouke vezano za hadit hadiskoj znanost i da kada se, kada se razgovara s ljudima koji sumnjaju hadif da im se ove stvari mogu malo bolje pojasniti da ljudi jednostavno shvate da hadith nije tek tako zabilježen. Svi hadisi zavise od ravije sve prenosio vi su oni poznati zna se od koga je učio Kosovo učenici kako je s kim je živio kakav je bio ocjenjen je učenjac ocjenjen li njega je li on pouzdan, nije li pouzdan je li je počeo mještati hadisa ili počeo mještati sve je to zabilježano u detalju i postoje hadis kadela koja su koja su napisana isključivo kao ocjeda radija u haditha je djela koja se koja su isključiva napisana samo u te svrhe. znači koristi se za to. E, tako da hadis sve da dakle, to danas onaj provjereni halal Allah subhanahu wa ta ta'ala i čovjek vrlo jednostavno danas može da provjeri vjerodostojnost odnosno neispravnost nekog hadisa. Allahu pa sanek sallallahu alayhi wa sallam je kao kojim mu namaz kao to prenosi ovaj ravija. I nakon što je prdao selam dubna iziša Poslanik Ali sa selam se sjetio da ima nešto kod svoje kućice od zlata. Izišao je u Ovdje vidimo poslanika Ali sa da nam je izlazio preko ljudi. Podavni zastrakam kažem preko ljudi ne znam onog prelaženje preko ramena, prolaženje kroz sakovi i tako dalje, izišao je napolje. I u tome nema nikakve zapreke kod završenog namaza. Za razliku od prelaženja preko ramena ljudi prije obavljenog namaza. To je zabranje. Ljudi nemaju obavezu i neku nužnu potrebu da sjede posle namaza na mjestu gdje su klanjani. Ali imaju potrebu da sjede na određenom mjestu prije obavljenog namaza. Zate za slučaj da je poslanik Alehi Salatu Vesera vidio čovjeka sa mimbena kako prelazi preko, prelazi preko ljudi. Preko, preko njovih ramena. Kad je mu sjedni. Poslanik Alehi Salatu Vesera naredio sjet. Da ne prelazi. A sad izlazi poslanik alejhi selam preko ramena ljudi i odlazi urnu u svoj sok. Ashabe radijallahu nisu to radili, nisu to naučili od njega. To nije poslanik alejhi salatu selam radio to. Pa su se oni tome i iznarađe. Naravno zapitkivali su se, šta je razlog tome. A poslanik alejhi salatu selam ih ne ostavlja u ledovnici. Žali da je to pojasno. Neke nejasnoće koje bi mogle ostaviti džemaatlije dakle u nedoumici. Potrebno je da se pojasne. I to je bila praksa vlagovog poslanika, ali izvratno srna. Ovo također smanjuje mogućnost napada na vođu. Smanjuje mogućnost e, unošenja određenih sumnji u pogledu u pogledu vođe. Unošenje u ovom slučaju određene sumnje u pogledu poslanika, ali sam, sam šta je? Naravno, Allah sabihale ta'ala nisu nije sugovljao poslanik alejhi salatun. Sad na govorimo o dje, konkretno dakle o sumnji prema poslaniku ali alejhi salatun, ali recimo općenito imam vođe, vođe džamata, vođe skupine i tako dalje, trebaju da te određene nedoumice pojasne džematima kako bi došlo, kako bi se spriječilo eventualno eventualne e, priče koje su beskorisne ili govčanje određenih sumnji, pojava određenih i tako da da se te nejasnoće pojasne i da se smanji mogućnost mogućnost pojave bilo kakvih nesuglasica ili razdora u zajednici. Vi znate da je poslanik aleysa sam takođe sa svom postupkom sa Pio. Jedne noći izašao pa je pa vidi dvojica i pozvao ih i rekao im ovo je Sofije bin Halid. Kaže mu Allahu poslaničemu: Zašto, zašto to govori? A saitam kula ljudskom krvju pošto je mogućnost da naravno ljudi po a poslanik aleysa se Svaku sumnju. Odmah u start, odklanjaj im svaku sumnju. Ponekad mi znamo kad, šta me brigaš, šta ko misliš, šta ko govoriš. Određene stvari koje je potrebno pojasniti, pojasnići je se, a mi naravno se nećemo brinuti ni sekirati za tim šta će svako pričati, svaki pojedinac. Važno je određene stvari da se pojasne da se ne bi ljudi ostajeno nedoumici kao što je to činio poslanik Alenis sam Naravno i pored najboljeg najboljeg ponašanja od strane poslanika Alenis sam Tsar, mi znamo da je bila bilo murafika koji su pričali protiv njega. Dakle ljudi će pričati isto tako i protiv nas bez obzira koliko mi bili dobre prema njima, pojavice se oni koji, koji se ne slažu s našim viđenjem, s našim mišljenjem, s našim ponašanjem, ne slažu se s našom naravi, ne slažu se Jednostavno, naležite takim osobama pa će oni nešto pričati protiv vas, ali ne trebate se za to brinuti jer, naravno, on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije onaj koji bilježi, koji bdije. Dakle, sve će to biti zabilježeno i svi će računi biti poravati. Raso sam Allahu alaihi se sjetio da ima nešto zlata od sadakije što je trebao da podijeli. Ovo govori o ispunjavanju emaneta od strane Poslalnika Alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam da mi je požurio da nekojim slučajem to ostalo kod njega unuć, pa da to nije podijelio, da te emanete nije podijelio. Može se desiti da čovjek umre, a da ne ispuni taj emanet koji je preuzel. Pa treba požuriti da se uradi dobro, jer uh, Ispunjavanje tih emaneta, ili dostavljanje tih sredstava do dotičnih osoba ako se može raditi danas, to treba uraditi danas, ne čekati sutra. Jer možda sutra nećeš dočekati i da taj emanet ostane neispunjen. Ili, da to dobro dijelo koje si naumio ne uspiješ uraditi. Ovaj hadid, dakle, je svrstan u pogladnje, u požurivanju prilikom činjenja dobrih dijela. Zato ga je autor i navijel, ja resul sam da Allahu alihi veselona, čak i za namaza požurio da to što prije se podijeli kaže, naredio sam, naredio sam da se to podijeli također, ovaj dio hadita naredio sam da se to podijeli govori o tome da je raso sam do vlag i da sam nam nekoga opunomočio da to uradi pogledajte što je vođa vođa mora svojim pomoćnicima ljudima koji su tu oko njega povijeliti određene manete koje će oni isploditi nešto što oni trebaju da uradi i to je zajednica Jo jamaatima ovako treba, ovako treba da funkcionišu. Da tu pojedinci budu na dohvat ruke vođi pa da, da mu pomognu u realizaciji, dobra? I svaki čovjek da uzme svoj dio, svoj dio nagrade u tog dobra. Vidite, Rasulullahovako a nekih veseljem je naredio da se to podijeli, naredio je nekoga je opunomoćio da to da to podijeli i da se to ispuni. I naravno, ne mogu svi ljudi biti vođe. I tu treba biti jasno. Znači svi ne mogu biti hođeni. Allah subhanahu ta'ala nije svakom dao sposobno da bude hođen. Vi znate za jednog Abu Dharva al-Defare al-Bullahu ta'ala nahu. Suvišno bilo šta komentarizati. Kad se spomene budat, suvišno je bilo šta kazati. Suvišno je da se upoznaš s toliko poznatom osobu da govoriš o njegovim ovrlinama takve osobe, jer samo upoznavanje s takvom osobom čini je nepoznatom. kaže kažemo je budr, gotovo nemoj šta više priča. A je budr, nije bio vođan. A nije bio vođan. Ali zato je tu bio recima Harald Gnovelit. Koji nije bio po pute je budrla u nekim drugim segmentima života. Ali je bio vođan. Nije svako mogao predvoditi islamsku državu. Kad kaže Abu Huraira radi Allahu ta'ala koža se ježi od toga? Abu Huraira radi Allahu ta'ala najvići prenosio od haditha Allaho poslali karijin sa vašem srvam. I pored toga nije bio vođer, nije bio ni predložen da bude halifan. Ali tako? Abu Huraira radi Allahu ta'ala nije bio predložen uopće da recimo predvodi vitke ali tu je bio sadibni bevakaz. Tu je bio u sametu Gnozeiv. Tu je bio u Arneida, u Džavna. drugi ljudi koji su bili, koji su bili vođeni. I to se treba znati, prepoznati. I čovjek treba da prepozna i svoje sposobnosti, i svoje mogućnosti i da ne prenoziva na sebe mane koji ne može da nosi koji je veoma važna stvar. Ljudi se lata jemane tako i ne mogu da ispunite. I naravno, nije problem u tome što neće samo oni ispuniti jemante, nego je problem što muslimani trpe u tome. Što misljemanima i štete u tome. Jer tome se treba puno voditi računa da muslima ne bih kojim slučajem, zbog svoje, zbog svoje tvrdoglavosti, daj mi još štetu zajednici. Ponekad takvi potezi mogu da koštaju zajednicu zajednicu Musemana. Ljudi ponekad misle da to oni mogu na najbolji način urediti, a uistinu to nisu, recimo, sposobni. Nisu sposobni. Vi znate da nije bilo puno pravednih halifa, je li tako? Četverica pravednih halifa. Ispominje sa Omer ibn-i kao peti pravednih halifa. To je nama Koliko vashaba, radi Allah ta'ala, um, uopće, Nije bilo poznato potom da su bili vođeni. Znači da je bila, Allah, za radi Allaho talanu, zaradio džemnet. Radići posve druge poslove. Musliman može biti jako koristan za zajednicu. Pa makar bio u pozadini. Makar bio u pozadini. Kada je u pitanju vođenje tu čovjek mora imati sposobnosti vođenja. Mora biti sposoban vođaj, mora znati posao voditi. Mora znati, mora znati obavljati određeni posao za koji se on imedne. Biti vođa, može biti vođa u državi, može biti vođa u udruženju, može biti vođa na, na nivou općine, može biti vođa u vojsci, može biti kakav komandir, nije isto biti general i biti neki komandir, i biti neki desetan, nije to isto ali treba znati, prepoznati vođe. To treba znati. Rasul sallallahu alayhi wa sallam je neke ljude imenovalo za vođe, zato što je vidio u njima sposobnost vođe. Mili vođe koji su bili sposobni i oni su bili postavljani da budu vođeni. Zamislite jednog u samoj ibnizej, radijallahu ta'ala. Sa svega 16 godina imeno je ga Rasul sallallahu alayhi wa sallam za vojskovođe. 16 godina. Subhano, vladin će 16 godina. Hvala vedi, istaknut li as-habi, radiyallahu ta'l-anam. To je, rasul sallallahu alayhi wa sallam, je Abu Bakr, radiyallahu ta'l-anam, je da ostavina ki, ljuda, da mu pomegnu, nako je t'rājidu, rasul sallallahu alayhi wa sallam, je t'rājidu uzval odnika. Iza, patsa jer Rasul sallallahu, a ne i vesel, nam ga je postavio da ljudi je hoći. Te moraju, mora se znati pravila. Moraju se poznavati pravila. Ono što je, recimo, kod nas, poznato, da na, recimo na nebojima udruženja, već je svakog svakog svako svoju politiku prosipa. Čim uđe odruženja, ja sam tu znači, mi je naravno, dješte, ja uđu. Nesmije, sin. Nesmije postaviti Ne Nemože svakog mi je hrabati. Hrani kad imam. Imenovan, umjera, u svak ulaz umjera, ko može ući? Imam je tu imenovan. Sam samo postoji red. Sami mislite, dolazim pre kući. Pa djete ne smije ući u sobu svojeg rotelja dok da bi je dozvol. Ko će ako živi? Pokunca se, ako mi se da dozvola da uđe ući, ako mu se neda da neće ući. Ko će gdje živi? ženj postoji onaj koji imenovali za nešto i on se treba zato upitati i on je odgovodan zato. To se mora poštovati. To se mora poštovati. Sve ono što ide u pravcu očuvanja zajednice, očuvanja jedinstva zajednice, uvođi u red, red, to je ono što podstiče će naša vjera. Znate da je umrla di Allah, ali nam velo pošto. To je bilo neoktovo, to je bilo potrebno muslimanima. Ovaj princip pošte koji funkcioniše danas to je dobra radijalatana. On je napravio ispostave pa su jedni ljudi nosili u tih ispostava, ovih su nosili odavde dalje, raznosili u različite krajeve itd. Taj princip pošte i dan danas funkcioniše. To je uvuđenje reda, stalažljivo stvođenje. Ali ljudi, to se mora poštavati. Odgovornost jednog pojedinca na nekom mjestu mora se Mora se znati, i moja mora je to tješka odgovornost kada vlaha uzviša. Ali, nažalost, nažalost, kažem, se terena ne pokazuju baš takvo stanje. Onaj ko nije naučio da pošti određeni red i pravilni, nosi određeni način ponašanja i svoje kuće, misli da smo može doći ovdje pravilnik ovog udruženja. Ne može lako doći. Pravilo ovo u cilju odaje odrediti malo udruženi pravilnik. I tako drugo, ovo samo navodim ovdje primjer. Naravno ne poznajete neke detalje onaj pravilnik o načinu funkcionisanja, ali na primjer na oč, samo primjer danas. Pravilnik ovog udruženja i način obavljanja onaj djelatnosti ovog udruženja, na primjer ovdje se zan znači nauči uči Obaveza svakog pojedinca koji duđe tu jeste da se jedan uči u mjeseđu. Da se poštije pravilnih toga druženja. Jer činjenje onoga što je izvan toga može da nanese štetu. Štetu druženju i time se nanosi šteta zajednici. Ono primjer. I brojenje druge stvari. Ali mi se sa ovakvim mjesečnim primjerima nemino unosu. Očalamo, dakle u našem radu, ne samo ovdje, dakle na ovom terenu, govorim na, inače, u, na nivou BiH i diaspore, sa mnogim ispadima na nivou udruženja koja se pojavljaju, to su ispadi dakle koji su veliki prekrišaj ljudi, mislijem da time čine dobro za zajednicu. Time se ne dobro za zajednicu i definitivno to su katastrofalne pogreške, katastrofalne pogreške u ponašanju i to je nepoštivanje jednog kućnog reda a obav za muslimana jeste da poštije kućni red, jer to se nekosi sa propisima islama življivlji. To, to se nekosi sa propisima islama. To je ono što od nas traži naša vjera da budemo disciplinovani, da poštijemo kućni red i kada dođemo kod nekoga, mislim, <laughs> jesi, ja ste ondje gdje na domaćem kartu, tako? Samo da što potpući. Sve ste dolazili, dolaz... koji najprešće da predali žemat kad dođemo kod nekome uvziti? A domaćem. Domaćen. Pa postoji odgovornost domaća. Domaćen primio te uguću. Najko reći da predvodi želu. Pa tako recimo, imamo mora Morat biti poštova. Zbog njegove pozicije. Zbog njegove pozicije. On je imeno vam da bude vođak. Treba da ga poštima zbog toga. On može imati svoje pogreške. Ali pogreške ne znači da ti smiješ praviti pogreške prema njega. Neko pogriješi, to ne znači da smiješ ti sad griješiti dalje. Pogreška nečija ne smijete navesti da ti pogriješiš više. Kao što je slučajna, recimo, suprožnika. Jedan suprožnik pogriješio, pa sad drugi griješi prema njemu još više. He, kako je to ponašanje? Recimo, suproga nije nešto poslušala muža, sad muž dođe i udari suprogu, recimo, udari još Ana. Suproga će odgovarati, ali lakođer Lešanu za ono što ona nije ispunila prema mužu. Ako je pogreška, A ti ćeš odgovarati Allah, mu će zato što si ti pogriješio prema njeg. Možda tvoja pogriješka kud kamo teža prema njeg. Nije dozvoljena. Ona je pogriješa toj? Jeste. Ona je pogriješa, ti ne smiješ izići iz okvira šarijalama. Ne smiješ izići iz okvira onoga što je Allah propisao. Dakle, moraju se poštivati granice u svem tome. Rasul sallallahu alaihi wa sallam je požurio da ispuni svoj Emanet i da podijeli sadaku koja je ostala, ostala kod njega. Uznediljenost ljudi također govori o njihovoj brezi prema Allahovom poslaniku. Aleyhi, Oni se se uznemirili jer su vidjeli od njega nešto što nije bilo uobičaje. On to nije tako radio. Dakle, nije izlazio tako žurno iz mesečira, ali kada se pojavilo nešto što nije bilo uobičajem od strane Allahovog poslanika, su, oni su se zapitali šta je razlog tome. Pa ja su sam u Allahovom i to pojasniju svojim ashabima, radi Allahu ta'ala. Nije ih dakle ostavljao u neizvijesnosti. Vi znate i onaj slučaj sa Okašom ibn Mehsanom koji je ogradovan džennadom da ih je ostali jedno vrijeme da oni malo o tome diskutuju i vratio se i onda im je pojasnio, pojasnio ko će to ući u džennet bez polaganja računa. Ko će ući u džennet bez polaganja računa. Rasul sallallahu alaihi wa sallam je nastojao svojim ashabima radi Allahom i da pojasni ono što im je bilo kao nedovnica ili ono što su se oni zapitkivali ili ono što su vidjeli od Rasula Sadallahu a nije im to bilo jasno pa se pojavilo od njih recimo nagađanje, a Rasul Sadallahu je otklanjao svaku zavru u pogledu toga Ovaj hadif također govori o tome da možemo nekoga opunomoćiti da ispuni našu obavezu koju smo mi dužni da ispunimo Dakle, dozvoljeno je nekoga opunomoćiti da obavi za nas Stvari koje može neko drugi obaviti za nas. Zapamtimo, dakle, da nekoga opunomoćimo da obavi za nas ono gdje nas može neko zamijeniti. Naprimjer, kod dijeljenja zekijata. Mi možemo dati čovjeku da podijeli zekijat za nas, opunomoćiti Možemo, recimo, toljeka uzeti kao bedela da obavi hač za nas. Ako mi nismo mogućnosti ili recimo obavlja se hađ za umrlu osobu ili za staro iznemoglu osobu koja ne može otići na hađ i tako dalje, može se uzeti bedel i da obavi hađ za tu osobu. Dakle, u ibadetima u kojima nas može neko zamijeniti tu je dozvoljeno da nekoga opunomoći. A imaju ibadeti gdje ne možemo nekoga opunomoćiti. Kao na primjer, ne možemo opunomoćiti nekoga da posti za nas. Da neko za nas na vas klanja. I tako dalje. To su ibadeti gdje nas ne može neko zamijeniti. Allah subhanahu wa ta'ala morim da nam grijeha naše oprosti, da nas učestiti na punktu istine, da nas nastavi u džendima sa muslimicima, šehidima, iskrenim da vas subhanahu wa ta'ala nagradi nas terpilosti. Duga. To sam i ovaj namjer spomenuti, ona je od tog predanja, to sam malo iskreno rečeno smerom. Obaveza ispunjavanja duga, ispunjavanja obaveza koje su nam povjereni ta obaveza dakle spada na, na naša pleća i ako nam je neko nešto poljerio da to ispunimo, trebamo to ispuniti na najbolji mogući način. Međutim obaveza ispunjavanja duga je nešto što posebno što ima svoju posebnu težinu. Znate li da recimo sam do Allahva religija sam da recimo nije predvodio džanaza nama s osobama koje su imale dug, da nije klanjao džanaza Upitao bi ima li ta dotična osoba, taj umrl, ima li duga. Pa ako bi imao duga, a ne bi imao odakle da se taj dug vrati, ili neko ne bi preuzeo njegov, njegov dug, tada bi, resoslavno blago, a neki besedlen, dakle je rekao svojima shagma, klanjajte svome drugu džan nazvu. Ovo govori o težini, o težini dugovanja. Nažalost, ljudi su u novije vrijeme i kada mogu da vrati dugovanja, postali jednostavno nezainteresovani da ispune tu obavezu. Posebno što imaju ljudi koji planiraju da dugovanja ne vraćaju, da ne ispune tu svoju obavezu. Znači uzima dug s ciljem da ga ne vrati. I Allah uz više ne mu ne da da ga vrati, pa ga vidite kako za nekoliko godina i propadne. Bude mu uništena njegova imovina. Jer onaj ko uzme pozajnicu s najmjerom da je vrati, I trudi se u tome, Allah će mu pomoći da to vrati. A ona ko uzme da ne vrati. Allah će mu pomoći da propadi. Zato što on uzima tuđi hak. I ne planira ga vratiti. Pa Allah subhanahu ve ta'ala. Takvim osobama vidite. Kako im samo uzme njihova imanja. I kako propadaju. Dakle, vraćanje duga. Ako čovjek zato ima mogućnosti. Ne smije čovjek oklijevati. Izozima se situacija kada je onaj od koga ste pozajemili određenu svotu novca, kada je on zadovoljan da kod vas budi njegov novac, kada vam kaže nema veze nek stoji kod tebe radi s novcem i tome slično, dakle to se, to se ne, računa, ne računa u takav bi dugovanja. Ali ono da je čovjek dužan nekom i može posebno da taj dug isplati, jednostavno ne želi da isplati isplatio i tome slično, on time pravi veliku pogrešku i trebao bi da taj vid emaneta on ispuni. Ne radi se samo dakle o emanetu, u pogledu dakle izrečito pozajmice ovako. Može tu biti mnogih vidova emaneta na drugačiji način. Poput ne znam nijakupo prodaja, zatvaranja, kakvih dugovanja, prelamanja i tome slično, što su ljudi mogućnosti da zatvori, a oni su nemarni u toga. Ovo sam želio da napomenem zato što zato što sam također primijetio da postoji dakle, nemar u pogledu zatvaranja tih dugovanja i nažalost, nažalost ima oni koji su toliko nemarni u pogledu izvršavanja ovakvih obaveza Anas, sačuva zbog težine, zbog težine dugovanja i duga na sudnjem danu. Zbog težine duga na sudnjem danu. Posebno su ljudi nezainteresovani da taj dug brate a vi znate da čak i šehid, da mu dug neće biti oprašten. Šehid, pazite, dug šehida, znam kakva je menzira šehida. Pazite, dakle, to je pravo čovjeka prema čovjeku i u tome se apsolutno ne smije čovjek poigravati, nemojmo uopće smatrati ništavnim ili malim, bilo šta što smo dužni prema nekome, Ako to možemo ispuniti, trebamo to čim prije ispuniti. Allah subhanahu wa ta'ala morim da nam uprosti naše grije, da nas uču se na kutu istine. A naslednje žene na sada klanicima še idem a iskrenim dobrojim ljudima.